Bona vesprada a, a tots i a totes. La veritat és que sí, jo estic molt sorprès per, per veure tanta gent. Eh, res, pues... Eh, anem a parlar una miqueta ara en la Teresa i en l'Esther Vivas. La Teresa la tindrem per via Skype, o sigui que també vos demanem una, una miqueta de paciència per si les coses tècniques, les tecnologies mos, mos fallen Aleshores, bé, bueno, jo sóc Pablo, que Soy militante de, de una organización que es ingeniería sin fronteras Valencia y, y coneguemos a, a, a la Esther de, de lluitas por la soberanía alimentaria. ¿no? Al eso bueno, dir que ya todos conocemos a, a la Esther y a la Teresa, pero pero para que la gente no, no conega, decir que la Teresa es es metge, teóloga y, y monja benedictina. Eh, ella es doctora en, en salud pública profesional per a la Universitat de Barcelona i licenciada en Teologia fonamental. Eh, ha escrit llibres com eh, «Els scripts de les companyes farmacèutiques i la teologia feminista de la història» i, i ara la bueno, coneixerem. I, i l'Estè és periodista, investigadora eh, en moviments socials. Ella està més centrada en el tema de, de model productiu, agrari i s'obrir en l'elementària. I... i i, bé, i també ara anem a presentar el llibre de les dues que és sense port, però també tenen altres llibres com supermercado Gràcies, Sempeu contra la deuda externa, bé, tots ja coneixeu, no? Eh, a mi m'agradaria parlar també de la necessitat d'un llibre així, no? O siga la necessitat d'un llibre on, on s'exposa clarament eh, una sèrie de un, un, un anàlisi de com està la situació actual, de com hem plegat fins ací sí, i, i sobretot alternatives, no? o sigui, com podem eixir? perquè és fonamental, és fonamental saber com funciona el sistema, com funciona l'enemic per, per a poder crear nosaltres les alternatives i un altre model. No? Per això em pareix, em pareix un, un llibre important, el sense port, no? ja diu molt, o sigui, ja diu molt el sense port, Eh, ja és una declaració d'intencions perquè com tu sabeu i tot sabeu estem en, una, en un moment en el que els, els poderosos tenen, tenen por tenen por de que, de que som més de que nosaltres podem fer canvis i, i, i estan eh, intentant coartar la nostra llibertat mitjançant lleis eh, opressores no? i, i llevarnt-nos tres fonamentals que hem lluit que hem lluitar molt per a, per a aconseguir no? Aleshores, parlar també de la, de la, de la violència de, del poder no? que en aquest, en aquest llibre es parla i com el i sobretot de les alternatives jo soc optimista en això i, i crec que per això el llibre també és important eh, bueno per dir també eh, la, la forma o siga Las alternativas están, están creadas desde la base, ¿no? O sea, tenedme en compte eh, funcionar desde la base y, y para eso también, todos sabes también va a estar así, hace poco el, el Arcadi Oliveres explicando el, el proceso constituyente que se está aportando a, a Cataluña. O sea, que también después tendremos una estoneta para parlar y para que podáis preguntar a la Esther y, y a la Teresa y... I això, hi tenim una, una miqueta d'espai per a preguntes. Perdoneu, perquè em posa molt nerviós, jo mai parle I <ríe> em posa, però... <ríe> I bueno, i reiterar això, no? el perdre la por, perquè, perquè ells estan jugant en això, estan jugant en que tenim por, en les seu... ara la nova llei de seguretat ciutadana, ens no? lleven els drets en la sanitat, a l'educació, jo crec que cal retomar l'alegria, sobretot, que jo crec que... Que, que en este libro puedo encontrar, ¿no? la alegría eh frente a esta, esta sociedad que está que está deprimida, ¿no? Tenemos la sensación de que vas pel carrer y y notas una sensación de depresión, ¿no? como la gente ya no te ganes de res, qué haré, ¿Claudicaremos? no tal. Y y pero eso también de de mandar la alegría con con la en nuestra yuta, ¿no? La alegría como como forma fundamental y i això n'hi ha un verset set de, del, del Benedetti, que en el teu permís Esther diré perquè o sea, estem convençus de que sense l'alegria i nosaltres per això sí que som un poble molt alegre, no farem mai lluita. Aleshores això la ciutatt de recuperar l'aria, l'esperança. i com di ha Benedetti, defender l'alegria com una trinxera, defender-la de l'escàndalo i la rutina, de la misèria i el miserables de las ausencias transitorias y las definitivas. Pues yo creo que, que el resumen de todo de eso debería ser así, ¿no? O sea, defensar la alegría, la lluita y, y y la rabia, esta rabia que tenemos canalizarla en forma de organización, en forma de colectivo, ¿no? Y tiene montes ganas para, para ayudar en eso. Y un ejemplo bien claro también está la... Ahora, por ejemplo, estábamos hablando, ¿no? Cuando en por así la... la el que, ha el que ha aconseguit la, a Madrid la, la marea blanca, no? O sigui, sea, la, la lluita ben portada, la lluita organitzada pot dur a que el ministre, el conseller de, de Sanitat de Madrid tingui que dimitir per la privatització dels hospitals, no? És un exemple de com lluitar, com organitzar-se i, i, i com tindre una visió política molt clara de com s'han de fer les coses, no? Han estat bregant molt i, i això també és admirable. I, bé, bueno, hi ha coses més tècniques... Eh, Ahir fora estarà el llibre per a, en versió castellà i català per a, per a qui buiga i després hem dut també des de Gèneres de i fronteres hem dut unes revistes de sobirania alimentària perquè nosaltres treballem en temes de sobirania alimentària són gratis, o sigui, les hem dut unes quantes per a la gent que buiga. i després tenim calendaris de, de per l'horta, de fer l'horta possible eh, pues bueno, que, també per no alargar la cosa, fotos de l'horta és un, és una, un calendari Eh, que no tiene sánimo de lucre y, y este sí que está a dos euros. Y sin ser yo creo que podemos escomenzar. ¿no? Perdoneu que me enrolle también, una barbaridad. Ahora provemos la Teresa, una miqueta de paciencia. Molt bé. bé, bé, bé, bé. Molt bé. Bé, bé, bé. Doncs bé, en primer lloc, és una mica estrany això de amb una càmera. Sembla si que sé que aquí, doncs, en segons quants reunits per a aquesta presentació i, per tant, doncs saludar-vos a totes i a tots, però ja us dic que és una mica per a mi estrany estar parlant d'aquesta càmera i no veure-us. El llibre que presentem avui té aquest títol de Sense por. I una pregunta que tant a l'Esther com a mi ens han fet moltes vegades és què si volem compartir. Vaig fer-ho sense foc? Sí, sí, sí. fer Com? Com? Ah, parlo una miqueta perquè es vagi ajustant. Això és el so. Se sent bé? Sentiu bé? Ah, parlo més a foc. Això em costa una mica, eh? Prou, prou, prou, eh? Estava dient que el títol d'aquest llibre, Sense por, moltes vegades en l'Ester i a mi ens han preguntat què volem dir amb aquest títol, a què fa referència aquest títol, què vol dir Sense por. Jo tinc que tant el títol com el contingut sencer del llibre, que són aquestes converses amb l'Ester, Sense por vol dir o és una crida a donar nos del poder que tenim. Les persones que estem patint la crisi, les persones que normalment ens sembla que no comptem i que esperem que arribi algú, un polític honest, una persona amb influència, algú inspirat, algú que ens atribui d'aquest pou i que comencem a poder pensar que les coses poden anar millor, doncs una crida d'ella a donar-nos-en que aquest poder el tenim les persones que podem dir des de baix, les persones que ens sentim sense capacitat d'influir en les decisions polítiques que s'estan prenent i que estan portant a aquest augment de la precarització. Se sent bé? Sí? Vaig fer. eh? Vale. Però, clar, ja et vaig fent, Esther? Vale. Però, clar, aquesta, aquesta constatació hi ha una condició, que sense, que sense aquesta condició la, diríem, la conclusió de sentit comú, com el que que heu tenir, és dir, realment es pot parlar d'aquest poder però ni el veig ni el toco i si tinguéssim, això ja hauria canviat, perquè falta una condició. I aquesta condició és l'organització. L'organització a nivell públic i l'organització a nivell polític és el que, si voleu després en el debat amb no podeu parlar més, del tema del procés que és que és és el que va donar origen a que ens demanés l'editorial i cària que féssim aquest llibre, perquè tant d'Ester com jo estem compromeses amb aquesta proposta d'organització política des de baix a Catalunya. I ara avui estem presentant el llibre a València, doncs a València hi pot haver, potser, hi són i jo que es conec, bueno, crec que també he vist que a València hi ha una iniciativa que també es diu procés constituent. Doncs bé, en quina i de quina manera això ha de decidir cada persona. Però el que no pot ser és pensar que hi haurà una sortida en aquesta crisi que no passa per la seva participació activa. I això m'agradaria elaborar una miqueta més perquè precisament anomenem al nostre sistema polític una democràcia. Una democràcia, per definició, vol dir que aquest, aquesta voluntat de la majoria és el que determina la direcció de la política. Doncs bé, la crítica que és coneguda, però m'agradaria ara repetir-la i posar un exemple, que potser no és tan conegut, la crítica bàsica amb això que tenim ara com a model polític i que diem democràcia, segons l'eslogan del 15M, en diem democràcia no és, és perquè tenim un poder polític que no és independent, un poder polític que està submès en el poder econòmic. I això és el que fa que el nom de democràcia, uns diem democràcia falsa, d'altres ja li diuen directament oligocràcia, o plutocràcia, imat és el que diu. I per posar un exemple d'això, faré servir un article que fa unes setmanes, no gaires, que en fa ni un mes, aquest article que ara cito va aparèixer en el diari New York Times, i en aquest diari, que no es coneix precisament per les seves tendències reproduccionàries a l'esquerra, va publicar el següent. Un, el cas de Gàmbia, país de l'Àfrica, en el qual, com molts dels països africans, està augmentant de forma preocupant el consum de tabac entre els adolescents. El govern del Parlament de Gàmbia va discutir el tema i van, passar, van aprovar una legislació que desincentivés el consum de tabac entre els adolescents. Per tant, van exercir la seva responsabilitat de legisladores i legisladors a favor de l'interès del tot, que és pel que tenen al seu mandat democràtic. Doncs bé, un cop van haver passat aquesta llei a favor de la salut de la seva població El Parlament de Gàmbia, els va arribar una denúncia i qui pot denunciar amb un govern, amb un parlament sobirà d'un país democràtic perquè passi una llei tan, diríem, amb amb la intenció de favorir la seva la seva població, com pot ser la que ara estic anomenant, Doncs, qui va denunciar en el govern de Gàmbia va ser la Tabacalera, l'empanyia de tabacs Philips Per què? Perquè va dir que aquestes decisions del govern de Gàmbia anaven en contra dels seus interessos. És obvi que, va en contra dels seus interessos, els interessos d'una companyia que es dedica a vendre, a fabricar i a vendre tabac, és que tothom sigui fumador o fumadora i que tothom consumeixi tabac. Però quin és, i aquesta és la pregunta, i em vull anar, de quin marc legal estem parlant a nivell internacional en quines condicions s'està produint això que en diem la globalització com perquè sigui possible? Perquè, clar, em no podria dir, mira, Félix Morris va fer això, va posar aquesta denúncia, evidentment això va ser desestimat i, a més a més, Felix Morris va haver de pagar una multa per fer el ridícul d'aquesta manera intentant anunciar un govern sobirà perquè passen lleis bones pel seu país. No, no va passar així. Això és el que, per lògic, hauria de passar. El que va passar és que el govern de Gàmbia va retirar aquesta legislació, no va posar en marxa, per què? perquè la denúncia de Philip Morris, lluny de ser una extravagància d'aquesta gran multinacional, es situa i està legitimada per uns acords internacionals multilaterals que els dona suport en aquests acords. L'organisme que fa possible que hi hagi aquest tipus de marc legal, que fa possible que una transnacional com Philip Morris denunciï un govern democràtic, això és l'Organització Mundial del Comerç. I m'interessa destacar-ho perquè l'Organització Mundial del Comerç va ser fundada l'any 1944 i això és l'època que en diem de globalització o d'expansió neoliberal del capitalisme. I on diria, home, per què no diem que el capitalisme és el sistema econòmic que no regula? Per tant si no regula, perquè en plena època o en plena fase d'expansió capitalista es va fundar una organització amb aquest títol, Organització Mundial del Comerç, quin sent té? Es va fundar aquesta organització, i això és després de la l'actitud del Mor de Berlín, no la va fundar el bloc soviètic, sinó que es va fundar en l'ambientalista, precisament per passar acords internacionals que defensessin els interessos d'unes determinades companyies, que són les grans corporacions multinacionals. Això ja ho conec de primera mà perquè, eh, doncs, un dels àmbits que he investigat més és l'àmbit de les companyies farmacèutiques i eh, en, en relació amb aquest àmbit de les companyies farmacèutiques es va passar la primera, diríem, oi, va bé la primera actuació de l'Organització Mundial del Valer. Però volia acabar de citar aquest article del New York Times, dient que en aquest article quedava clar que des de la seva fundació aquesta bonització ha aprovat, ha impulsat, i després els governs ja hem estat d'acord i ara tenim a nivell internacional un marc legal que conté més de 3.000, no 3, ni 30, ni 300, sinó més de 3.000 acords bilaterals i multilaterals per defensar els interessos d'aquestes grans corporacions. Aquest em sembla que és un exemple prou, diríem, prou clar com Perquè se'n tingui i no quedin abstracte, que vol dir que diem que els governs estan sotmesos en el poder. Econòmic. Això no és un fat fat en el sentit de destí. No? Això no és una cosa que passa i no sabem per què passa. Això no és una situació això que, que ha caigut del cel, el que més a saber és molt complicat, l'economia i aquestes coses com poden passar. No, no, això és una situació que és fruit d'uns acords que hi ha persones que els estan prenent i que les persones que participen o bé tenen interessos en que es prenguin així aquests acords o bé doncs estan sotmeses a pressió perquè, com deia, doncs hi ha aquesta, aquesta pressió sobre els governants que resulta no legítima però que... És el que explica, perquè sí que hi ha explicació per entendre com és que estan passant les coses que passen i com és que, tots ja ho deveu saber, hi ha hagut aquesta modificació de la Constitució espanyola de l'any 2011 sense que es consultés en el poble espanyol. És a dir, sense fer referèndum, aquesta Constitució que quan a Catalunya plantegem el tema de la independència es considera com si fos un marc Intocable, aquest mateix document, aquesta mateixa constitució l'any 2011 va ser modificada i no pas en un aspecte menor. Va ser modificada en l'aspecte bàsic d'una constitució democràtica, que és el següent, una constitució democràtica, en plaça, o el mandat de governar en el seu govern perquè defensi els interessos de la població. I això, com que és una cosa tan òbvia, sembla que no caldria ni posar-ho en una Constitució, però evidentment s'ha de posar i aquests interessos de la població és el que ha de defensar, en primer lloc, i el benestar de la població és el que ha de defensar un govern democràtic. Doncs bé, aquesta modificació de l'any 2011 va ser per, per fer possible i que no es pogués denunciar com a anticonstitucional el que està passant ara i que és que el pressupost de l'Estat es dedica a rescatar aquestes entitats financeres que han fet fallida en lloc de o en detriment de les necessitats de la població en matèria de sanitat o de pensions o de vivenda o d'educació. Això seria anticonstitucional amb qualsevol Constitució que defensi aquest principi democràtic bàsic i anticonstitucional era anticonstitucional en la nostra Constitució, la Constitució Espanyola, abans del 2011. Hi va haver aquesta modificació i per això això torna a ser un exemple d'un govern que està sotmès a unes pressions que no són el mandat del seu poble, sinó que són unes pressions d'uns interessos particulars. Ara aquí a València, ja vaig venir no fa massa, no? i en el paranims de la universitat, va ser on vaig fer una explicació de perquè, Sóc anticapitalista amb tres punts de crítica ètica al capitalisme i ara no sé si n'hi havia alguns que sou avui aquí, que éreu aquell dia al paranim de la universitat. No vull tornar a repetir això, però sí que m'agradaria emfesitjar aquesta part amb la que he començat, del sense por i del adonar-nos. Adonar-nos del poder que tenim els des de baix. No pot ser. Com pot ser? Aquesta seria la pregunta. Com pot ser? que una minoria, perquè això que estic explicant de Phillips Morris i de la Corporació Internacional i del eh, poble de Gàmbia, això és una situació on una minoria, els interessos particulars d'aquesta minoria, passen per davant de les necessitats d'una majoria. Com pot ser una situació així? sembla, la resposta una mica cínica, o de real polític, seria dir, molt bé, seran una minoria, però al llarg de la història, aquesta minoria ha tingut la violència a la seva banda. Ha no? tingut aquest poder, diríem, d'utilitzar doncs, la violència en forma de, de militar o en forma doncs, de policia al carrer per poder eh, instil·lar això contrari al que en el llibre doncs, amb l'Ester parlem, que és el sense por, al doncs, contrari, no? per poder fer por amb aquesta força bruta. Però si mirem al llarg de la història, i aquest és el, el motiu d'esperança, diguéssim, és que mai... Això és veritat, eh? que sempre que hi ha hagut una situació, i per desgràcia doncs, això ha passat moltes vegades a la història, sempre que hi ha hagut una situació de domini d'uns pocs sobre uns molts, hi ha hagut un element de violència explícita doncs, més latent, més a primera línia, en aquesta, en aquesta situació. Sense aquest recurs a la violència, jo crec que ni avui, ni al llarg de la història, no s'haurien mantingut aquestes estructures d'injustícia. Però, i aquesta és la bona notícia, però Malgrat aquest aspecte de violència, mai al llarg de la història, amb la violència sola, n'hi ha hagut prou per aturar una revolució. Entre altres coses, perquè si n'hi hagués hagut prou, ja no hi hauria hagut cap de revolució. Perquè, per definició, tots els sistemes injustos han tingut aquest recurs violent. Per tant, quin és aquest segon component que sense el qual, sense el qual o quan apareix, millor dit, quin és aquest segon component, Bueno, que quan apareix, o que puc dir al revés, quin és el segon element sense el qual aquesta situació d'injustícia no, no es pot mantenir. Aquest segon element és el que, amb terminologia doncs, potser coneguda de tots, es pot anomenar l'alienació ideològica. O, dit amb llenguatge més senzill, aquest pensar-se que no hi ha alternativa o que l'alternativa serà pitjor. Per tant, aquest sense por, que podríem estar, és no tenir por a obrir els ulls a la possibilitat no només que hi hagi una alternativa a la situació que vivim avui, sinó que aquesta alternativa és millor que la situació que tenim. El que passa, com deia al principi, no ens vindrà des de dalt, no ens vindrà, diríem, actuada per un altre agent històric que no sigui aquest organitzar-nos des de la base i que tenim antecedents històrics de doncs, que això és possible. No tenim, jo crec, cap país que jo miro al voltant i diguis «Mira, ho volem fer com aquest altre país, no? aquest és el nostre model». Jo crec que a Catalunya ho hem de fer a la catalana i aquí doncs ho heu de fer a la vostra manera i a, a tots els països i totes les comunitats, diria, han de trobar la seva manera de fer-ho. Però sí que tenim països al nostre voltant avui en dia que ens poden inspirar o ens poden ajudar a veure que són possibles coses que ens han dit fins ara que no són possibles. Per exemple, Islàndia, que no és cap paradís i que ara tornen a governar els mateixos que governaven quan hi va haver doncs, el problema d'acceptar les directrius d'austeritat de la troika europea, però a Islàndia, tot i que els seus governants van fer com els nostres i van dir que sí que no hi havia remei, el poble no va fer com nosaltres i van dir que no. I per tant van deslegitimar en el seu moment aquest govern que havia capitulat davant d'aquests interessos i van fer dimitir el govern, va caure el govern per pressió popular. Doncs bé, ja dic que Islàndia no és cap paradís, però Islàndia no tenen el deute que nosaltres tenim aquí i que és un deute que no només ens afecta a nosaltres, sinó que, si no ens el traiem de sobre, que és el que hem de fer, i ara posaré un altre país d'exemple, aquest deute és per les generacions properes. És una situació com la que molts anys hem estat criticant i intentant doncs, conscienciar, de molts dels països latinoamericans que dèiem un deute injust, el deute extern dels països latinoamericans, Un deute que primer va ser contret per uns governants corruptes, uns diners que no van ser revertits en ajudar el poble, i un deute que té uns interessos que van augmentant, malgrat que es dediqui un percentatge del producte interior brut d'aquell país tan elevat a pagar aquests interessos que el país no es pot desenrotllar amb normalitat. Doncs aquesta situació, que jo crec que és coneguda de tots els activistes socials que han tingut doncs, aquest interès per, per ajudar a països que estaven en situacions d'injustícia clara, aquest és el mecanisme que ara nosaltres tenim i que Islàndia no té. perquè En el seu moment, la seva població van dir, per qui no passem. Doncs bé, no és cap paradís, no ens hem de convertir en islandesos, però és possible... Era possible, i ara haurem de fer el següent pas, però és possible aturar aquests mandats de la troca europea. A Islàndia els hi van dir, si feu això, si no obeïu aquestes directrius d'austeritat que us imposem, entrareu en una crisi que serà la pitjor que heu vist mai a la història i no us en sortireu. Doncs bé, això no ha estat així, Islàndia no ha entrat en un període de crisi i Islàndia està millor que no estem en l'estat espanyol. O a Portugal, o a Grècia, o a cap dels països que han acceptat aquestes mesures d'austeritat. Un altre exemple, que, que ara volem mirar-nos aquest, seria Ecuador, perquè Ecuador traslat el deute ja l'hem acceptat i semblaria donc que ara ja no hi ha res a fer. Sí que hi ha fer Ecuador, què hem fet amb el seu deute. Han fet una auditoria ciutadana del deute i aquesta auditoria vol dir a bé, distingir perquè jo estic a favor que les persones doncs, siguem responsables. i que si hi ha compromisos adquirits ni que siguin adquirits amb una multinacional, donc no s'ha d'avaluar bé i s'ha de veure si aquests compromisos són legítims. donc ja trobarem la manera de, de complir-los. però el que no pot ser el que no pot ser és que s'intenti responsabilitzar al conjunt de la població d'uns compromisos que no han adquirit. I que, a més a més, com deia abans en el cas dels països llatinoamericans, aquí ha passat igual, uns diners, que així no han sortit cap a aquestes entitats financeres. Ara faig aparentes, prepararé això d'Equador però perquè s'entengui bé què vull dir amb declarar aquest deute com a deute il·legítim i, i distingir quina part s'ha de pagar i quina no, uh, explicaré un mecanisme que crec que també tots ja de veu conèixer, que és aquest aquest préstec o aquest rescat, que, doncs, com també ens han ensenyat els del 15M, jo també estic d'acord que li hem de dir estafa pel que ara explicaré, aquest rescat o aquests diners no venen, com seria el normal, del Banc Central Europeu directament cap als països que els necessiten. No? Estem a l'Ònia Europea, tots som germans, ens hem unit per ajudar-nos i cada país posa uns diners amb una institució que es diu el Banc Central perquè aquest Banc Central pugui ajudar en els diferents països quan el necessitin. Doncs bé, el normal seria que aquest banc prestés directament els interessos més baixos possible en a l'estat que necessiti. Doncs bé, això no és el que ha passat en el cas de l'estat espanyol, tampoc en el cas de Portugal o de Grècia. Què és el que ha passat? El que ha passat és que el Banc Central Europeu, en lloc de prestar directament o de enviar aquests diners directament en el govern que necess en el govern espanyol en aquest cas els presta a una entitat financera intermèdia amb un interès el més baix possible amb l interès de l'un o del 2%. i aquesta entitat financera intermèdia aleshores presta aquests mateixos diners en el país que ho necessita però la diferència és que si primer teníem un interès de l'1 o del 2%, en el segon cas l'interès és del 6 o del 7%. Amb la qual cosa hi ha, inscrit en el mecanisme d'aquesta defensa o d'aquest rescat de les persones que més pateixen i més precàries són, hi ha inscrit un benefici net per als especuladors financers que han provocat aquesta crisi. Doncs bé, això torna a ser una situació com la que he explicat abans de Philips Morris i la, la, la nació de Gàmbia, una situació que crec que no, no cal glossar-la gaire, que per ella mateixa eh, fa entendre per què algunes persones ens declarem anticapitalistes, perquè no volem un món on això sigui possible i perquè parlem de ruptura, sempre pacífica i democràtica, però de ruptura amb l'actual model. No es tracta de tornar on, on érem abans, tot i que potser alguns dels que avui sou aquí, o molts dieu, doncs jo ja afirmaria... Eh? perquè quan ens ho passa malament, doncs, aquesta és una realitat eh, que, eh, per la qual s'ha de tenir tot el respecte. Però no es tracta de tornar enrere, sinó que es tracta de pensar aquesta possibilitat d'organitzar-nos de forma política i de forma econòmica, de forma que no puguin passar aquestes coses, que no sigui legítim, en el, sempre de persones que vulguin, eh, diríem, abusar de les circumstàncies, amb sobres o amb el que sigui, de corruptes, jo compto que sempre n'hi que persegueixin aquesta corrupció o lleis que les, eh, diríem, encara li donin ànims en què es comporta de forma corrupta. Però el problema més greu principal, per mi, no és la corrupció, tot i que sóc conscient del grau que arriba i que aquí València doncs, també de, no teniu la, la pròpia, els propis problemes i la pròpia història en aquest sentit. Però el problema principal, com dic, tot i que les persones que... Actes corruptes, evidentment, s'han de perseguir i això s'ha de pensar amb tota la seriositat. Però encara que tothom, en el, en el moment actual, amb el sistema actual que tenim, encara que no hi hagués polítics corruptes i que tothom actués segons les lleis, les lleis, aquest és el problema principal, les lleis permeten que Phillips morris, faci aquesta denúncia contra el govern de Gambia. Les lleis permeten que amb un estat amb la precarietat i amb l'índex de d'atur que tenim a l'estat espanyol, els diners no vagin directes a l'estat i entremig hi hagi un benefici d'especulació financera eh, afegit. I, evidentment, aquests diners els hem de tornar, no directament en el Banc Central Europeu, sinó en aquestes entitats financeres intermitges amb aquest interès que he explicat. Per tant, el, el principal per mi és prendre consciència amb tota la pau i amb tota la, la diríem, eh, intel·ligència possible, però també amb tota la contundència possible, prendre consciència que a mitges no ens en sortirem. Que es tracta de, sí, de forma evidentment pacífica i també de forma evidentment democràtica, però es tracta de pensar en una necessitat de procés de ruptura. I ruptura perquè no sigui possible això que he explicat fins ara. Com anem de temps... Vale, doncs jo puc deixar-ho aquí perquè com que seguiran amb tu, no? Si us sembla? No. Molt bé, molt bé. Jo no sé si algú, no, encara tenim, o no, no ho teníem previst, però si algú vol fer una pregunta o alguna cosa, no? Està bé o què? Molt bé. Ara us veig una mica més, veus? Això està més bé. Sí, hola. Vale. I mentre li doneu el micro, puc dir una cosa? Perquè no sembli, no, com que ara estic parlant des de Berlín, doncs perquè no sembli que la qüestió aquesta de les lleis en contra de la justícia bàsica només passa a Gàmbia o només passa a l'estat espanyol o només passa València, doncs ara aquí a Berlín, jo vaig tenir la sorpresa, i estic aquí fent classes a la universitat i per poder activar el contracte amb la universitat em vaig haver de donar de baixa de la seguretat, de la seguretat social espanyola i d'alta de la seguretat social alemanya. Però amb una peculiaritat, que és que la seguretat social alemanya la gestionen les companyies mutuos privades. Això va ser la primera sorpresa. Aquí no hi ha una xarxa pròpia de l'Estat que tingui, ni hospitals, ni ambulatoris, ni oficines. Per tant, tot ho gestionen les mútues privades i tu, encara que et contracti la universitat pública, i estic fent classes a la universitat pública, però que has de fer és anar-te'n amb una companyia, una mútua privada, i dir-li a aquesta mútua privada que et doni d'alta a la seguretat social. Doncs bé, quan vaig fer això, hi havia un contracte que deia si volia, com si jo tingués l'opció de dir sí, sí, vull que em donguin d'alta de la seguretat social a Alemanya, o bé, no, prefereixo tenir una assegurança privada amb vostès. No? Això la companyia m'ho va explicar així. Jo, com que a la universitat pública m'havien dit que l'opció no la tenia, això a part que jo volgués estar amb la Seguretat Social a Alemanya, però jo volia saber si tenia o no tenia aquesta opció. I per tant vaig tornar a la universitat per aclarir-ho, perquè m'havien dit que no i els de la mutua m'havien dit que sí. I la senyora de la universitat, del Departament de Personal, em va dir Sí, sí, a la mutua ja ho hem fet bé perquè... Hi ha una, un cas en el qual vostè, encara que estigui eh, amb un contracte a la Universitat Pública Alemanya, vostè podria, en lloc de donar-se d'alta la seguretat social, donar-se d'alta d'una mútua privada. Però, en el seu cas, això no ho podem aplicar. I dic, com és que no es pot aplicar? Per què? I ara ve la, la bomba, diguéssim, em va dir, això només ho poden fer? Ah, bé, no, encara primer us he de donar un altre detall, que és la seguretat social. Si jo... Em donava d'alta. Això és el que em va dir el senyor de la mutua. Diu, si vostè es dona d'alta de la seguretat social, vostè, cada mes, li retiraran del sou 400 euros. I si es dona d'alta de la mutua privada, li retiraran del sou, ara ja no me recordo, però penso que eren 60 euros. O sigui, 400 versus 60. La cosa és, evidentment, la seguretat social... Deu tenir moltes més prestacions que no la privada, perquè si amb una pagues els 400 i a l'altre 60, també m'ha explicat aquest senyor que d'aquests 400 jo només n'hauria de pagar 200 del sou perquè els altres 200 els pagaria a la universitat. I quan li vaig preguntar per què la diferència em va dir perquè pensi que si vostè paga la Seguretat Social no només està pagant les prestacions que vostè tindrà, que de fet són menys que les de la mutua privada, o sigui, aquí es paga 400 i es tenen menys prestacions que la mutua privada. Per exemple, a la Sanitat Pública, a Alemanya, si et fan una neteja dental no poden passar de la Geniva. Perquè allò no cobreix, la mútua. Per tant, hi ha molts dentistes que ja no agafen a la gent... Perdó, allò no cobreix la seguretat social. Hi ha molts dentistes que ja no agafen els pacients que no tenen mútua privada. M'estic explicant amb això? I ja acabo, eh, l'exemple? Llavors, la cosa era, aquest box de 300 està en 60, aquest té menys prestacions, però, evidentment, si tu contribueixes a la seguretat social, estàs aportant diners perquè d'allà puguin sortir les pensions, puguin sortir els diners per les persones que estan de baixa per accident, puguin sortir els diners per persones que tenen invalidesa, etc etc. Per tant, el sentit social estava clar i llavors em faltava aquesta pregunta de dir, molt bé, doncs si jo puc escollir entre pagar 400 o pagar 60, a la universitat pública ho puc escollir o no ho puc escollir? Independentment de si després ho volia fer o no. I la senyora de la universitat pública em va dir, només ho pot escollir en un cas. I és el següent. Si vostè guanyés que no és el cas, si vostè guanyés més de 50.000 euros a l'any. És a dir, que a Alemanya, si jo guanyés més de 50.000 euros a l'any, jo podria no col·laborar a la Seguretat Social. Jo podria, en lloc d'aportar aquests 400 euros, quedar-me amb aquests 60 i tenir més bones prestacions. I si jo guanyo menys de 50.000 euros a l'any, que és el cas, aleshores no tinc opció. S'ha això? Podria explicar-ho també perquè de vegades posem Alemanya com a model, no? com si aquí les coses anéssin bé, i aquesta injustícia estructural jo la, la veig aquí doncs, eh, com també la tenim al nostre país. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Tiene intención de formar alguna organización política o partido político? Similar al que se dice de, del juez Garzón? o ja contesto, com que és una mica embolicat això de sentir l'Ester, aquesta la contesto perquè penso que ho puc fer ràpid, perquè no, no és que tingui intenció, com que he parlat de l'organització política, doncs trobo que la pregunta és molt escaient, però jo donava per suposat que, i potser no ho hauria d'haver fet, no? que els que esteu aquí avui ja sabíeu que, de fet, l'any passat, el mes d'abril, va ser l'11 d'abril del 2013, amb l'Arcadi Oliveres, Arcadi Oliveres és president de Justícia i Pau i un activista, pacifista i treballador per la justícia social doncs molt conegut perquè doncs, no hi ha que no faci alguna intervenció o que no se solidaritzi amb alguna causa arreu del territori i també de l'estranger. Doncs L'Arcadi Oliveres i jo, l'any passat, el mes d'abril, vam anunciar i ho hem fer això a través d'un programa de televisió de la TV3, que ara penso que no la podeu veure, doncs el programa Singulars, vam anunciar que Fèiem un manifest, feiem públic un manifest a on cridàvem, en aquest cas en l'àmbit territorial de Catalunya, per un procés constituent. O sigui, una crida perquè s'adherissin totes les persones que ho volguessin amb un projecte que, com deia, és un projecte de ruptura, i que no és un partit polític, jo no tinc cap intenció, i no ho he fet ni a l'Arcadi tampoc, de fundar un partit polític, però sí una organització política. I quina és la diferència entre una organització política i un partit? Doncs bé, la primera podríem dir que els partits, a menys la majoria dels que coneixem i tenim, estan d'acord amb treballar en el marc aquest institucional que tenim. I nosaltres no estem d'acord. Ens sembla que encara que poguéssim arribar a tenir el govern o a tenir el poder, si no canviem aquest marc de forma radical, ja ho he dit abans, ni que tothom fos honest i no hi hagués corrupció, no podrem fer res perquè tindríem les mans lligades. Per tant, és una organització política que el que volem és, a l'any 2016, ara potser s'avançaran perquè a Catalunya les coses estan mogudes, no? però si no a l'any 2016 és quan hi havia d'haver les eleccions les eleccions catalanes. I en aquestes eleccions tenim la intenció de presentar una candidatura unitària de ruptura. I això què vol dir? Vol dir que ara ens toca, primer, apuntar tantes persones com puguem en aquesta iniciativa que en procés constituent a Catalunya. De moment som unes 47.000 persones apuntades. I després, no quedem només a el número que s'ha apuntat a, en aquesta iniciativa, sinó començar a fer ponts en totes les iniciatives, que a Catalunya n'hi ha d'altres que existeixen, que treballen en aquest mateix sentit. Per tant, no és una cosa partidista, és al revés, una plataforma unitària. Això sí, un objectiu molt clar de ruptura. Per tant, som anticapitalistes. I tothom que vulgui sumar-se amb això, doncs ho sap d'entrada. No es tracta de dir, no, primer ens ajuntem tots. No, no, ens ajuntem tots els que vulguem una ruptura. Perquè si ens ajuntem tots... No trencarem. I el que ens cal és trencar amb el marc que tenim fins ara si és que doncs eh, volem que les coses canviïn i que no passin les que he explicat abans. Ha, ha quedat clar? Sí? El senyor està content? És que no el veig. Eh? Diu que sí? Hola. Respecte a les europees... Ara fa, no, Ha sigut també aquesta setmana passada, o fa dues setmanes, que ha aquesta candidatura per a les europees que es diu Podemos i que impulsen, doncs, entre altres, una persona que potser la coneixeu també perquè té un programa de televisió i és, ha participat en molts debats, que es diu Pablo Iglesias, junt amb més altres companyes i companys. Doncs bé, el diria, tant a les europees com a les municipals o a les autonòmiques, si no hi ha una candidatura que reflecteixi aquesta ruptura de la que he estat parlant fins ara, jo la veritat no tinc cap recomanació de vot, perquè perquè ja us he comentat que dintre, que no és una qüestió de vot de que m'enfio o no m'enfilo de les persones que siguin honestes o no, sinó que és un programa que jo no el veig viable. Per tant, a les europees, de lo que hi ha, jo diria que aquesta candidatura de Podemos, almenys, el que hem dit i no? sí que he tingut ocasió de parlar almenys un parell de vegades amb, amb aquest, al Pablo Iglesias, i el que veig és que això que jo he exposat aquí, programàticament, és el mateix que ells plantegen. Per tant, la meva, diríem, recomanació dia d'avui seria aquesta. De dir, plantegen una ruptura i avui en dia, qui no planteja ruptura, jo crec que ens enganya. Amb mala o amb bona intenció, però ens enganya perquè sense ruptura això no hi ha qui ho arregli. Ah, sí? Vale. Però deixe'm dir una cosa doncs, perquè per, no, amb la candidatura de podemos o amb el procés constituent o amb les persones que doncs, comencin a parlar de la ruptura, això està molt bé, però cada ser cadascuna i cadascun de nosaltres. És a dir que no oblidem això perquè el treball no es fa des de les candidatures en el sentit al uh, Parlament Europeu o on sigui que aquesta candidatura vagi a passar fins i tot doncs, si aquesta proposta de Catalunya arriesa a tenir majoria en el Parlament català, això no arribaria lloc si no està la cosa organitzada en els pobles i en els barris i per això en diem aquest des de baix. O sigui que jo us animo a totes les valencianes i valencians i a la cantines i a la cantins i castellonenques i castellonencs a realment prendre seriosament què significa per vosaltres, això ho heu de decidir vosaltres, aquesta, fer aquest pas organitzatiu des de baix i que, doncs, que si el feu ens trobarem en aquesta lluita juntes i junts. I gràcies. Tanco, eh? Ah, sí, sí, ara. Vale. Molt bé. Adéu, Ester. Hola. sí. Hola, se sent bé? Sí, no? Més o menys. Val. Doncs bé, després de, de la intervenció de, de, de la Teresa, la meva, no sé si sentar-me o bueno, com que sóc petit en tot cas em quedo així aixecada i em veureu millor els del final. En um, primer lloc agrair als companys de, i companyes d'aquí Carrevolta d'haver-nos cedit al local, és bueno, moltes gràcies i també als companys d'Enginyeria Sense Fronteres per haver donat suport i haver arreglat les qüestions logístiques um, La Teresa amb la seva intervenció ha parlat de molts dels elements que, sobre els quals reflexionem a, en aquest llibre que es diu diu Sense Pont, en aquest llibre parlem de la crisi, de les causes de la la crisi, parlem del capitalisme, parlem de la democràcia. però més enllà de, de parlar de la dramàtica situació en la qual avu ens trobem, també fem referència a la necessitat de plantejar un canvi que és imprescindible. Parlem de les alternatives, de la desobediència, de la nova política, del procés constituent a Catalunya, del qual ara n ha parlat bastant extensament la Teresa. I la meva intervenció, doncs, es eh, referirà a tots, a, tots, a, a tots aquests temes. En primer lloc començr començar dient, que quan va esclatar la crisi, ara fa més de cinc anys, us en recordareu, quan van fer fallida metafòricament Wall Street, el, el banc Legman Brothers, als Estats Units, quan aleshores va començar la crisi, per molts de nosaltres, aquesta crisi era, era quelcom abstracta, la crisi queia molt lluny de nosaltres. La crisi era això era Wall Street, era Legman Brothers, eren les hipoteques subprime, i avui, cinc anys després, veiem com la crisi s'ha convertit en una cosa tangible. Avui la crisi ja no és una cosa abstracta, llunyana, sinó que avui veiem com la crisi ens colpeja de prop i ens colpeja en primera persona. Avui veiem com aquesta crisi s'ha convertit en, en atur, s'ha convertit en desnonament, s'ha convertit en, arribar, en no arribar a final de mes, s'ha convertit en pobresa, s'ha convertit també a vegades em, en fam, i veiem, per tant, com el que va començar com una crisi econòmica als Estats Units s'ha convertit en una crisi social i política que ha arribat a, a les portes de, a les portes de, de casa nostra. I veiem l'impacte dramàtic d'aquesta crisi en la nostra vida quotidiana i si jo us preguntés a molts de vosaltres si esteu a la l'atur o teniu familiars o amics en atur o amics familiars que tenen dificultats per arribar a finals de mes o per pagar l'hipoteca o el lloguer, segurament molts de vosaltres coneixeríeu a persones en aquesta, en aquesta situació. I veiem doncs l'impacte dramàtic de, de la crisi en el nostre dia a dia però tristament això és només una de les cares de la crisi, la cara de la crisi dels que estem patint les conseqüències de, de la de rota col·lectiva a la qual ens han conduït unes determinades èlites polítiques i econòmiques. Perquè crec que era ahir que sortia per la televisió els beneficis del Santander que no sé si era augmentat un 80 o un 90% dels, dels seus beneficis en relació a l'any anterior. I per la televisió deien, ostres, els bancs sí que surten ràpid de la crisi, però clar, això no és, no és casualitat, surten ràpid en tot cas de la crisi, perquè els hem salvat de la crisi amb els nostres impostos. El govern ha salvat els bancs mentre ha deixat enfonsar les famílies a, a la misèria. El senyor Juan Roig, conegut de la família aquí a València, en aquest context de crisi, és la tercera fortuna de, de l'estat espanyol. Per tant, veiem que la crisi ens colpeja a la majoria, però ha uns pocs que surten guanyant d'aquesta situació i que els beneficia. Per tant, la crisi no és neutral, sinó que la crisi doncs, eh, implica uns beneficis justament per a aquells que ens han conduït en aquesta, en aquesta situació. I això, afortunadament, avui cada cop és més evident als ulls de moltes persones. Eh, quan va esclatar el 15M, la gent deia a les places això no és una crisi, és un estafa, és un robatori, és un espoli dels nostres drets. Avui ja no només ho diu la gent activista, conscienciada, sinó amplis sectors de la societat, gent normal i corrent, que diu ens estan robant. ens estan robant per damunt de les nostres possibilitats. Però en aquest context dramàtic, perquè és, és, és dramàtic, i eh, els índexs de suïcidis crec que han augmentat un 11%, avui veia un tuit d'algú que ho deia, és impressionant, no malgrat que a vegades vulguin eh, amagar les xifres, perquè clar, davant de la crisi o t'enfrontes, t'hi reveles i desobeixes o causen una depressió, i és així. no? Però, malgrat això, també veiem que potser la crisi, si una cosa té de bona, és que ens fa caure la venda als ulls, en certa mesura. Ens permet veure l'autèntic rostre d'aquest sistema i del capitalisme. En certa mesura ens fa obrir els ulls a Matrix i veure que aquest sistema capitalista que pensàvem que podia satisfer els nostres drets, avui veiem que és un sistema incompatible amb la nostra vida, amb la llibertat, amb la democràcia, amb la cobertura de les nostres necessitats bàsiques. Avui veiem clarament que aquest sistema fa negoci en cada un dels àmbits de la nostra vida quotidiana. Avui veiem com el capitalisme converteix en un negoci i en un privilegi la vivenda. I això és obvi quan les xifres diuen que cada dia es produeixen 532 desnonaments, segons dades de la plataforma d'afectats per la a la vegada que hi han entre 3 i 6 milions de pisos buits. Com pot ser? No? Això que es diu a les mans, com pot ser tanta gent sense casa i tantes cases sense gent? No s'entén. Perquè justament hi ha uns pocs que fan negoci amb habitatges buits i expulsar la gent de casa seva i deixar-les hipotecades de per vida. Veiem com la vivenda, que hauria de ser un dret universal, s'ha convertit en un negoci i en un privilegi en mans dels bancs i en una classe política que manté una llei hipotecària que és còmplice de, de, de la banca. I el mateix passa amb, amb el dret a l'alimentació. Vivim en un món on hi ha una de cada set persones que passa gana malgrat que hi ha xifres de les Nacions Unides que diuen que avui es produeix aliments quasi per al doble de la població mundial. Com es pot entendre que hi hagi tants d'aliments i que a casa nostra cada dia els supermercats llencin tonelades d'aliments quan tanta gent passa gana? El Síndic de Greuges de Catalunya recentment deia que Catalunya hi havia 50.000 infants malnudrits, que no, podia, no menjaven el mínim necessari per poder desenvolupar la seva activitat. I llavors els supermercats llencen cada dia tonelades d'aliments, veiem com el capitalisme és un sistema que fa negoci amb això, amb la privació de la gent, amb la falta de drets de gent, de la gent, fa negoci amb la vivenda, amb la sanitat, amb l'educació, amb l'alimentació. I això afortunadament jo crec cada cop és més obvi als ulls, de, als ulls de moltes persones. I la crisi permet desemmascarar la realitat la lògica d'aquest sistema capitalista i permet desmuntar una sèrie de mites sobre els quals se sustenta el capitalisme i m'agradaria fer referència a dos mites. En primer lloc, hi ha un mite i, i una, una reflexió o una frase que ens han repetit des de que va esclatar la crisi, que és allò que ens han vingut dient que això de la crisi és culpa nostra, que és que nosaltres vam no? vam viure per damunt de les nostres possibilitats, ens han vingut dient per activa i per passiva. No? I clar, la, la, la crisi i també l'emergència d'aquest moviment indignat ha posat de manifest que bueno, la gent volia tenir una casa, anaves al banc i et donaven crèdit no pel 100% del pis, sinó pel 110%, perquè així banda de la casa que la tele de plasma i tot el que tu volguessis, eh, la banca va regalar moltes vegades el crèdit i eh, aquesta banca ens diu que som nosaltres que hem viscut per damunt de les nostres possibilitats, és la mateixa que va regalar diners a constructores que han edificat infraestructures que han quedat en desús. I aquí, tristament, al País Valencià teniu bastants exemples. L'aeroport de Castelló, aquest del senyor Fabra, que encara espera que passi un sol avió, o tots aquests edificis que les constructores han construït, que avui estan buits i que han estat finançats amb crèdit de la banca, tots aquests van viure per damunt de les seves possibilitats, aquests, aquestes constructores es van endeutar per damunt de les seves possibilitats, els bancs a l'estat espanyol es van endeutar per damunt de les seves possibilitats amb crèdit que els venia de la banca alemana. I ara aquests que sí que són els que han viscut per damunt de les seves possibilitats ens volen fer pagar el conjunt de la població, el seu guateque particular. I per tant, aquest fer-nos sentir còmplices culpables de la situació de, de la crisi a partir d'una frase que es planteja com a neutral, perquè quan diuen és que la gent ha viscut per damunt de les seves possibilitats es planteja com una frase neutral, sense càrrega ideològica. I en canvi és tot el contrari, té una intencionalitat política ideològica clara, fer-nos creure que la crisi és culpa nostra i en conseqüència acceptar-ne el que implica que són les retallades. Jo crec que amb la profunditat de la crisi i l'emergència del 15M tot això ha donat una volta radical i la gent ha començat a veure que bueno, que ens estan estafant que com pot ser que el Santander en el context de crisi doncs augmenti un 90% els seus beneficis o com pot ser que Telefònica, que l'any 2011 va dir que l'exercici interior havia tingut els beneficis més importants de la seva història pocs mesos després de donar aquestes xifres digui que ha d'acomiadar el 20% de la seva plantilla en els propers 3 anys, que això és el que va dir l'any 2011 Telefón aquesta marca Espanya, que és la marca de, de la vergonya, els desonaments i de la fam. No? Llavors la gent ha començat a veure el rostre real de la crisi i aquest mite, aquesta culpabilització que s'ha fet intencionadament de la societat es comença a escardar. Jo crec que aquest és un pas endavant. Aquest és un primer mite que jo penso que en el context actual es posa en qüestió, del qual també parlem en el llibre. Un segon mite és el fer-nos creure que capitalisme és sinònim de democràcia i que el capitalisme és el millor garant de la democràcia. I si això us ho fixeu ens ho van repetint sovint també. De fet, quan hi va haver-hi fa uns anys la guerra a l'Iraq, els Estats Units deia que anava a l'Iraq a portar-hi la democràcia. I ens volen fer creure que el capitalisme és això, és el sistema que millor garanteix la democràcia però en el context actual també tot això es comença a posar en qüestió perquè quan la gent vol portar la democràcia fins a les últimes conseqüències i per tant la gent vol anar al Congrés dels Diputats a Madrid o al Parlament de Catalunya a manifestar-se, ara representa que està prohibit, manifestar-se davant del Congrés dels Diputats a Madrid, eh, hi hagi gent a dins o no hi hagi gent a dins, és, és, és il·legal i està multat, i a banda ara encara eh, endureixen més a la legislació i el Codi Penal perquè totes aquestes activitats que s'han vingut portant a terme i generalitzant en els darrers temps i que molta gent ciutadana que potser no tenia molta consciència política si sent identificada, s'està endurint el Codi Penal per tot això doncs, sigui no? penat amb, amb multes, amb multes a nivell, a nivell de diners o fins i tot amb penes de presó. No? Llavors veiem que quan la gent vol portar la democràcia fins a les seves últimes conseqüències es vol expressar o quan la gent vol fer escratxes, quan ara fa mesos van començar a fer escratxes, que la gent el que anava era els diputats del Partit Popular a dir-los que estaven mantenint una llei hipotecària profundament injusta, que deixava la gent al carrer i endeutada de per vida amb la banca, quan la gent expressava el seu malestar la resposta per part del sistema és la criminalització, és dir que la gent que feia escratges eren radicals, violents, filofeixistes, filoterroristes, todo es eta, que és la resposta de tristament de, del Partit Popular. I per tant, malgrat que ens diguin que capitalisme és sinònim de democràcia, ja veiem en el context de crisi que això és fals. Que de fet, a, a més mercats, a més crisi, a més retallades, menys democràcia. a... Més, a menys estat social, a menys estat, a menys estat social, a menys estat del benestar, més estat penal i més estat punitiu. De fet, la repressió és l'altra cara de la política de, de les retallades i això, ara posava l'exemple aquest de l'enduriment, de la criminalització, de la protesta, però l'any 2011 a Europa hi van haver-hi dos cops d'estat en mans dels mercats. A Itàlia els italians no van fer fora el senyor Berlusconi, van ser els mercats. La pressió de les institucions internacionals i de la banca va fer que Berlusconi hagués de deixar el poder i van col·locar en el seu lloc el senyor Mario Monti, que era un exdirector de Goldman Sachs, que és un altre dels referents de la banca internacional juntament amb l'Eckman Brothers i família. I a Grècia també, uns mesos més tard, eh, els mercats van fer fora a un professional de la, de la política i que té, pertany a una saga de polítics professionals, el Sr. Iorgos Papandreu, el van fer fora als mercats per col·locar-hi en el seu lloc el senyor Papa Demus, que el senyor Papa Demus va passar a ocupar el càrrec que ocupava el senyor Papa Andreu i aquest senyor venia del Banc Central Europeu, era el vicepresident del Banc Central Europeu. Van col·locar un altre tecnòcrata al capdavant de, de Grècia. I quan el senyor Papa Andreu, Papa Andreu entre Papa Andreu i Papa Demus, al final, i quan el senyor Papa Andreu, per salvar la cadira, va dir «aviam, farem un referèndum per preguntar als grecs quina és la seva opinió de les retallades, de la troica, d'aquestes polítiques. No? Quan ell va plantejar això i ho va posar damunt de la taula, quina va ser la reacció del FMI, del Banc Central Europeu, de la Comissió Europea, de la senyora Merkel? Van dir que és això de preguntar als grecs en un referèndum què opinen de la troica. No, no, no això no pot ser. I si ara en remuntéssim a llegir els titulars dels diaris de novembre de l'any 2011, era un escàndol internacional eh, la reacció en relació a la convocatòria d'aquest referèndum. Aquest referèndum finalment no es va fer, i el senyor Papa Andreu se'n va anar al carrer, vam posar el Papa Demos, etc. Però el que veiem clarament és que quan els mercats, quan el capitalisme, entra per la porta, podríem dir que la democràcia fuig cam, ajudeu-me per la finestra. Que capitalisme i democràcia són en definitiva incompatibles i afortunadament jo crec que en el context de crisi això s'està començant a visualitzar, a percebre per part de molta gent que potser mai havia reflexionat abans, però que la crisi, com que ens colpeix en primera persona, ens fa obrir els ulls i de fet molta gent que participa en la lluita contra els desnonaments són veïns i veïnes que mai s'haguessin imaginat fent resistència activa davant la policia i que avui ho estan fent i per tant veiem com eh, aquesta presa de consciència cada cop va més, cosa que és important. També el que hem estat veient en els, en els darrers temps és com a partir del 15 de maig de l'any 2011 va emergir tot un moviment indignat, tot un malestar social, que va posar parcialment contra les cordes aquells que ens han portat en aquesta situació. L'emergència del 15M va ser un crit de dir que ja n'hi ha prou, que ja no podem més, que no volem pagar la seva crisi, que no ens representen, que no són mercaderies en mans de polítics i banquers. Això és el que va expressar l'emergència de, del moviment de, del 15M i sobretot va assenyalar la supeditació de la política als mercats, a la banca i als interessos privats. Avui el que està segrestat és el Congrés dels Diputats, és el Parlament, etc. etc I l'emergència d'aquest moviment individual gnat ens va retornar la confiança amb el nosaltres. Abans potser que esclatés el 15 m molta gent estava derrotada abans de començar a lluitar. i el que havia passat prèviament amb la Primavera àrab, les revoltes de Tunísia, a Egipte, a Grècia i Islàndia, va inspirar aquesta emergència del moviment indignat d'ocupar les places, que és el que es feia a Tahrir o a Tunísia, i aquest recuperar les places, aquest tornar-nos subjectes polítics actius, ens va tornar la confiança en nosaltres, i jo crec que això és extremadament important. Pensar que pots canviar les coses, en definitiva, és el primer pas realment per canviar-ho. Si tu penses que no aconseguiràs res, evidentment no aconseguiràs absolutament res. I per tant, potser a vegades, malgrat que es digui, que el moviment ha aconseguit poc, jo crec que ha aconseguit bastant l'emergència del 15M, ens ha fet prendre consciència, ens ha fet tornar subjectes polítics actius, ens ha retornat la confiança i jo crec que això és important. i De fet, el moviment va sorgir amb aquell crit de no ens representen, no som mercaderies en mans de polítics ni banquers. I avui, dos anys més tard, quin és el lema del moviment de la gent que lluita al carrer de la PAH? El... Si podemos, si se puede. Vull dir que Justament amb aquests anys hem recuperat aquesta capacitat de dir que es poden canviar les coses i de fet en els darrers temps, malgrat que ens diuen que això de lluitar no serveix, perquè és el discurs de la por de l'establishment, dels que manen fer-nos creure que lluitar no serveix, perquè la resignació, l'apatia, la por, l'escepticisme és la victòria del sistema que ens quedem a casa, però en canvi en els darrers temps hem vist que la lluita serveix i dona resultats, ho hem vist a Gamonal, el que era la lluita contra un boulevard, una lluita per un tema urbanístic, s'ha convertit en la punta de llança de la lluita contra la crisi, l'especulació, la corrupció i ha aixecat un moviment de solidaritat molt important en, en tot l'Estat. Ho hem vist també ara recentment quan el govern de la Comunitat de Madrid s'ha hagut de fer enrere amb la privatització de sis hospitals públics fruit d'aquesta mobilització de la marea blanca, de consultes populars que s'han fet, d'ocupacions d'hospitals, de vagues i fins i tot de pleits judicials. Per tant, veiem que hi han resultats també concrets, malgrat que n'hi ha pocs. Avui la, la paradoxa és que la indignació al malestar va més, però també les retallades van a més i costa aconseguir victòries concretes. I quan n'hi han són extremadament importants perquè les victòries justament donen lloc a noves victòries, ens carreguen d'energia i diem que sí, que sí que es pot i que sí que es poden canviar les coses. I és d'aquesta manera que jo crec que en part la por comença a canviar de bàndol, que és el títol del llibre sobre el qual també la Teresa hi reflexionava. Quan la gent veu l'autèntica cara del capitalisme, l'usura de la crisi, i la' l'avarici del sistema, la gent al final diu que ja n'hi ha prou i desobeeix. I ho veiem com accions de desobediència civil s'han generalitzat. El 15M va ser una acció de desobediència civil massiva. La gent va ocupar les places, i va quedar, malgrat que la Junta Electoral Central deia a la gent que ens n'anéssim, la gent s'hi va quedar i potser no n'era conscient. Quan avui la gent ocupa vivendes buides en mans de bancs, són accions de desobediència civil. El mateix passa quan la gent talla carrers, ocupa hospitals, etc. I el que és més important és que aquestes accions directes, no violentes, no només es limiten a ser una referència per la gent que les porta a terme, sinó que han connectat amb un malestar social. Amplis sectors de l'opinió pública avui se senten representats amb aquestes accions. I malgrat que el senyor Mariano Rajoy tot sovint diu que, que, que o bueno, no, que, que, que aquí representen els, els, els indignats, que qui hi al darrere, el diari El País, que és un diari que no podem considerar que sigui un diari antisistema, amb vàries enquestes que ha fet, diu que moltes d'aquestes accions, les accions dels indignats, comptaven, segons enquestes del diari del País, amb un 80% del suport de l'opinió pública. Els escratxes, malgrat la brutal criminalització, també comptaven amb el suport de més del 70% de l'opinió pública. Malgrat que es digui que qui hi ha el darrere dels indignats, malgrat que es digui que això dels indignats no ha servit per res, aquest malestar general, ampli, doncs ha connectat aquestes accions de desobediència civil amb el sentit d'amplis sectors de, de la societat. I això de fet és el, la, el millor instrument per tal de lluitar contra la criminalització d'aquest moviment. Quan el PP deia que la gent que feia escratges eren violents, antisistema, era neta, eren filofeixistes, filoterroristes el PP podia anar dient, però la gent no s'ho creia, perquè la gent se sentia més representada per les accions escratges de la PAH que no pas per el senyor Mariano Rajoy, el Partit Popular i d'altres membres de, de l'establishment i d'altres formacions polítiques majoritàries. Per això es diu que la POMPAR comença a canviar de bàndol, perquè quan la gent fa aquestes accions, la gent es posiciona desobeint a lleis i a polítiques que es perceben injustes però sí que és cert que encara hi ha molta por hi ha molta por sobretot a l'empresa perdre la feina, no poder pagar la hipoteca i aquí sobretot el problema és que tenim un sindicalisme majoritari, unes direccions dels sindicats majoritaris que moltes vegades han acabat claudicant davant de la patronal davant del govern i han acabat firmant doncs reformes laborals o reformes de la negociació col·lectiva que han tirat enrere drets socials i laborals que havia costat dècades d'assumir i en les bases d'aquests sindicats hi ha gent molt vàlida, molt maca i molt lluitadora, però les direccions moltes vegades han fet un pas enrere i això debilita també doncs, la lluita en els centres de treball perquè la gent se sent doncs, que, que aquí defensa els seus drets i això ens afecta el, el, el, el conjunt. Um, què més volia assenyalar? Bé, parlava del 15M, ens trobem dos anys i una mica més després de l'emergència de, de, del 15M, i el que hem vist és que la resposta social al carrer sí que avui no és com quan va emergir el moviment de, del 15M. No? Avui hi ha hagut un cert retrocés eh, en la lluita, eh, en part, però jo crec que ens trobem en el mateix cicle de protesta que va obrir el moviment del 15M. El moviment del 15M va obrir un nou cicle de protesta d'augment del descrèdit, de la deslegitimació del sistema i avui jo crec que encara ens trobem en aquest cicle de protesta. Però la dificultat és en que el moviment sempre estigui a dalt de tot, els moviments tenen pujades i baixades i avui ens trobem en un moment com, no com eh, quan hi va emergir aquest moviment, però com abans us deia hi ha hagut i hi ha victòries importants com Gamonal, la sanitat pública madrilenya, etc. etc. Jo crec que no podem caure ni amb un optimisme desbordant pensar que el capitalisme cau en dos dies, o el senyor Rajoy o el senyor Rubal Cava, no? perquè PP, PSOE, no pam ja sabem, però tampoc podem caure en, en, en la resignació pensant-nos que això no ha servit per res. No? Jo crec que eh, és important l'optimisme, però un optimisme basat en, en fets reals. No? Jo crec que avui hi ha un descrèdit molt gran de, del sistema, un descrèdit molt gran de, de la democràcia, que obre les portes a canviar les coses, la presa de consciència de la gent i la presa de consciència política n'és el primer pas i per tant, jo sóc optimista en, en, aquest, en, aquest, en aquest sentit. També jo crec un altre dels temes que, que volia assenyalar és que eh, dos anys i pico més tard de l'emergència d'aquest moviment del 15 m també cada cop s'ha plantejat més eh, el debat sobre la qüestió política. No? Quan va emergir el moviment del 15M, sobretot va ser un moviment de rebuig de la major part de la classe de la classe política, un moviment molt de base, un moviment d'acció directa no violenta, però cada cop més, jo penso, que s'ha d'est plantejant també què fem amb la política? Què fem amb aquestes institucions que estan allà? No? Des del meu punt de vista, jo crec que per canviar les coses el que és fonamental és prendre consciència de, de, de la situació, de qui guanya i qui perd amb la crisi, organitzar-se, mobilitzar-se, sortir al carrer, plantejar alternatives en el, nostre, en el nostre dia a dia. No ens cal esperar la toma del palacio d'invierno per començar a canviar les coses. No? Quan ens diuen que no hi ha alternatives en el marc, de l'economia social i solidària, mitjans de comunicació alternatius, grups de consum, demostrem que hi han alternatives. Crec que per canviar les coses és fonamental també l'acció directa, la desobediència civil. Molts dels drets que avui hem aconseguit és fruit de que la gent va desobeir en el seu moment. Si les dones podem votar és gràcies a les sufragistes que van desobeir. Si avui molta gent jove, homes, no han de fer la mili, és perquè una sèrie d'insubmisos van anar a la presó sense desobediència civil no hi ha canvi possible, però jo crec que avui també el que es planteja és que més enllà de tot això, cal també plantejar alternatives polítiques, però alternatives polítiques que siguin totalment antagòniques a les dominants. Jo crec que avui és un debat que està en el sí dels moviments socials, de diferents sectors d'esquerres en sentit ampli. En canvi, quan va començar el moviment del 15M, aquest sentit era un altre, posaves aquest debat damunt de la taula i no era un debat en aquells moments. Jo crec que avui sí que és un debat que, que s'està que s'està plantejant. I crec que és important que, que es plantegi eh, aquest debat perquè la indignació, aquí sempre em carou que la indignació és una indignació d'esquerres, de, és una indignació solidària, no? en el marc del moviment del XVM hem vist aquesta indignació de base solidària d'esquerres, però la indignació també pot ser de dretes i d'extrema dreta, feixista i xenòfoba, i això només cal mirar als nostres veïns de, de Grècia, que en certa mesura és un mirall de tot el que passa aquí casa nostra i allà una de les principals forces polítiques és Alba Daurada perquè el malestar, la indignació pot ser també de dretes i d'extrema dreta i avui aquí a casa nostra, el millor fre del feixisme, ha sigut precisament el treball exemplar de la plataforma d'afectats per l'hipoteca, on en una mateixa lluita s'ha trobat gent d'aquí, gent de fora, fent-se costat. Jo crec que és molt important aquest treball, aquest treball justament i, aquesta, i aquest donar una resposta a la situació actual perquè si no ho fem nosaltres, doncs no, no vindran d'altres i ho faran i d'altres que poden ser de dretes o d'extrema de, dreta. Tornant abans a això que comentava, que des del meu punt de vista, per canviar les coses, la mobilització, la lluita, la desobedència és imprescindible, però que també cal plantejar alternatives polítiques perquè ho, di ho dic. ho dic perquè En els darrers temps el que hem vist és que sortim al carrer, desobeïm, ens manifestem contra una llei hipotecària profundament injusta, però ells que estan a les institucions fan i desfan en funció dels seus interessos particulars ens sortim al carrer fent vagues generals, però llavors s'aprova una reforma laboral que ens deixa sense feina. Ens agradi o no, des de les institucions es porten a terme unes polítiques que impacten de ple i d'una manera dramàtica en la nostra vida quotidiana i d'això la gent també pren consciència. I a poc a poc jo penso que s'ha anat plantejant el debat sobre què fem amb la política què fem amb les institucions. A Catalunya, i parlaré de la meva experiència allà, és quan s'ha plantejat aquesta proposta, aquesta iniciativa polític o social que abans la tres explicava en bastant detall del procés constituent. En el sentit de dir, per canviar les coses cal aquesta mobilització, aquesta desobediència, aquestes alternatives imprescindibles, però que també cal plantejar alternatives polítiques diferents de manera radical el que avui hi ha en un sentit majoritari. Avui la major part dels partits polítics el que veiem és que se s'apultronen les institucions i fan i desfan en funció dels seus interessos particulars i això no pot ser perquè acaben fent negoci amb les nostres vides. Aleshores, des del procés constituent el que es va plantejar va ser que calia convertir la majoria social que avui pateix la crisi en majoria política i poder construir un nou instrument polític i social que permeti sumar que permeti sumar a molta gent avui no organitzada, a gent d'organitzacions polítiques que estiguin d'acord amb el que planteja el procés constituent. I què planteja aquest projecte que es diu procés constituent? Doncs el que planteja d'una banda hi ha un manifest amb 10 punts que el que posa damunt de la taula és una ruptura amb el sistema actual, que cal nacionalitzar la banca, que cal nacionalitzar, dirim, els sectors energètics claus de, del país, que cal una reconversió ecològica de, de, de l'economia, que cal que la dona pugui decidir lliurement sobre, sobre el seu cos. vull dir unes polítiques totalment antagòniques a les actuals d'una banda, però per l'altra també el que planteja és que el que cal és canviar radicalment la pràctica política avui no n'hi ha prou amb què volem fer o què es vol fer, sinó cal canviar la pràctica política, doncs cal que hi hagi un límit de mandats un límit de salaris, cal que la gent quan vagi a una institució vagi a fer un servei social públic i per tant hi estigui una part molt curta del que és la seva trajectòria personal, perquè avui la gent quan va a una institució si queda allà de per vida, s'hi forra i llavors quan acaba se'n va l'empresa privada la dinàmica de portes giratòries i això és una vergonya i això és el que senyalava el procés constituent i per això diu que el que cal és canviar radicalment les coses, i que abans comentava la Teresa, però més enllà de tot això, de les demandes, de la pràctica política, el que diu és que el que cal aprofitar justament és la crisi que avui hi ha, i sobretot a Catalunya, la crisi que hi ha de règim del sistema de les autonomies i l'auge del sobiranisme i l'independència, per tal d'aprofitar aquesta crisi del model d'Estat per plantejar la convocatòria d'un procés constituent, que el que cal justament no és plantejar una candidatura que deia la Teresa, una candidatura a les properes eleccions per ser per si mateixa, no. El que cal és fer-ho per, amb una perspectiva de ruptura i de convocar un procés constituent. Tornar a la gent la capacitat de decidir el seu futur i dotar-se d'un marc polític i social que respongui a les nostres necessitats col·lectives. I quan es parla de procés constituent, de, de ruptura, algú dirà, ui, això és molt abstracte però de fet avui veiem que hi ha països a l'Amèrica Llatina que han portat a terme aquest procés de ruptura i aquests processos constituents i que per tant es pot fer això, que no és una, una utopia sinó que hi han experiències amb encerts i amb errors que s'han portat a la pràctica. Posaré l'exemple de Bolívia, per exemple, en el cas de Bolívia, a principis dels anys 2000 hi van haver unes lluites socials molt fortes, la guerra de l'aigua, entre d'altres protestes molt importants que van donar lloc al moviment polític o social que és el moviment al socialisme o al MAS, on una de les seves figures destacades era l'Evo Morales. Aquest moviment que es va basar en el moviment indígena radical eh, mobilitzat a Bolívia, al cap d'un temps es va presentar unes eleccions, va guanyar unes eleccions i va obrir un procés constituent on es va dotar d'un nou marc constitucional a Bolívia fet per la gent que no era ningú, per los nadies, no de Bolívia, sobretot per la població indígena evidentment ha sigut un procés amb contradiccions ha sigut un procés eh, un procés que justament en termes des d'un punt de vista ecològic de treball amb els moviments socials deixa molt que desitjar però sí que en part posa damunt de la taula que aquestes iniciatives es poden portar a la pràctica, que no és utòpic, que es poden portar a aquests processos. I és en aquesta perspectiva, en aquesta línia, que des de Catalunya es planteja aquest procés constituent, aquest procés de ruptura, que no ha de fer només una organització política o social que es diu procés constituent, que no és que tinguem la bandereta, la veritat absoluta, sinó el que la perspectiva justament és la de sumar amb d'altres organitzacions, amb d'altra gent que té aquesta mateixa aquesta mateixa perspectiva. Per què això ho plantegem des de Catalunya? Perquè pensem que a Catalunya, quan es parla de ruptura amb el model d'Estat, de processos constituents, de donar veu a la gent a través d'una consulta, d'un referèndum, és molt més factible que en d'altres llocs de l'Estat. I és molt més factible perquè, bueno, avui, com bé sabeu, hi ha un auge de l'independentisme, de del sobiranisme eh, a, a Catalunya, que justament des del meu punt de vista, doncs, obre una escletxa perquè un procés constituent com el que us parlava esgui por es pugui portar, eh, es pugui portar eh, a la pràctica. Nosaltres, el que diem eh, en relació a tot aquest debat és que ens cal una independència, però una independència que no sigui finançada per la caixa i el que ens cal és poder decidir sobretot. No? Quan el senyor Tomàs parla d'independència, parla sobiranisme, parla d'una consulta i exigeix democràcia a Madrid, exigeix democràcia per als seus interessos particulars que és una consulta, un referèndum en el qual la gent digui si vol un estat propi sí o un estat propi no però en cap moment ens pregunta la majoria si volem, quin model de sanitat volem no? si volem una sanitat pública o una sanitat que ens estan privatitzant quin model de gestió de la vivenda volem o no aleshores quan des del procés constituent posem èmfasis en aquest dret a decidir en aquest sobiranisme és un sobiranisme que va molt més enllà del sobiranisme encotillat que planteja el senyor Artur Mas. No? I és aquí quan nosaltres diem que malgrat que el nacionalisme dominant hegemònic tant per part de Convergència i Unió com també per part d'Esquerra Republicana insisteix reiteradament que el problema que tenim a Catalunya és Madrid i és Espanya, que ens venen dient que Madrid en roba, que Espanya en roba i que la independència és la solució a tot, nosaltres diem que això és mentida. Que la independència per si mateixa no és la solució a res, sinó que li preguntin a Grècia, o li preguntin a Portugal o li preguntin al mateix senyor Mariano Rajoy. No? però el que sí plantegem, almenys és el meu punt de vista, que és avui des del meu punt de vista on sí a la independència sí que et permet una ruptura clara i radical amb el règim antidemocràtic sorgit de la transició i pot ser una oportunitat per donar lloc a aquest procés constituent del que ara us parlava. Però que la independència per si o el discurs hegemònic nacionalista que ens diu que el problema és Madrid és fals, perquè el problema és que a Catalunya tenim els lladres a casa i es diuen senyor Feinel capdavant de la Caixa, senyor Fèlix Millet i senyor Montull els lladres del Palau de la Música i el senyor Fèlix Millet ja ho deia fa uns anys en un llibre que deia que Catalunya estava governada per 400 famílies, que totes elles es coneixien del palc del Palau de la Música, del palc del Liceu, del Consell de la Caixa i del palc del Futbol Club Barcelona i deia que aquestes eren les 400 famílies que governaven Catalunya. I aquestes són les 400 famílies que el senyor Turmàs i companyia vol que en una Catalunya independent continuïn governant Catalunya. I per tant, des d'aquesta perspectiva això no ens serveix. I en el procés constituent, el dia 11 de setembre, quan es va fer l'Assemblea Nacional Catalana va fer la via catalana, que lligava tot el país de cap a peu, nosaltres hem i nosaltres participarem de la via catalana, però nosaltres anirem a encerclar la caixa. Perquè una Catalunya, al capdavant hi hagi la caixa no ens serveix de res. Una Catalunya on quimani sigui el poder financer català, no ens serveix, no ens serveix el poder financer ni català ni madrileny. No? I Justament va ser una acció que vam portar a terme que jo crec que posa de manifestar aquesta, aquesta, aquesta, aquesta perspectiva. I ha ja per anar acabant no? i que haagit anyys per al debat, Jo crec que justament el que cal és plantejar aliances, i cal plantejar un treball amb gent de la resta de l'Estat, dels països catalans que donguin suport a aquest aquesta consulta i aquest dret a decidir a Catalunya perquè un govern espanyol i de Madrid que no permeti a la gent de Catalunya fer un referèndum i votar és un govern totalment antidemocràtic que tampoc permet que la gent es manifesti davant del Congrés dels Diputats i que també promou les retallades a torri a dret. I per tant, jo crec que la clau és justament crear aquestes aliances. Nosaltres, vàries vegades quan hem fet actes, ha vingut el Diego Cañamero, que a més a més avui hi ha un acte també amb el Diego Cañamero aquí a València per les marxes del 22 de març. És així, si no m'equivoco? no? I, i, I justament moltes vegades ella ha vingut allà en suport perquè Clale és justament aquesta solidaritat entre, entre els pobles i ja per anar acabant una darrera fracció, fa uns anys vaig estar a Madrid a un centre social i hi havia una pancarta que deia, els de baix es mouen, els de dalt quan els de baix es mouen, els de dalt trontollen. Jo crec que avui està passant això, els de dalt veuen que se'ls mou la cadira, comencen a estigmatitzar la lluita, a reprimir-la, a fer reformes del Codi Penal, també cada cop a fer reformes més importants sobre el tema de la llei de l'avortament, que sembla que tornem al segle passat. No? vull dir que no només hi ha una ofensiva en drets socials, en drets econòmics i en drets democràtics sinó també en llibertats sexuals i reproductives i justament la por dels de dalt justament fa que augmenti aquesta estigmatització de la protesta i us animaria, no? davant de quan els de baix es mouen els de dalt trontollet a moure ben fort la cadira dels de dalt perquè caiguin d'una vegada per totes i no tornin més. Gràcies. Ara si voleu tenim un, una miqueta de temps per a fer preguntes. Ara, fem un torn de 3 o 4 preguntes i així no anem més ràpid. No? Per allà... Alguna pregunta més? Per allà... Sobre com arribar a més gent, i a la gent que potser no, no té una consciència política, social tan definida, jo crec que, com abans comentava, jo penso que la crisi això en part ho facilita. Els meus pares no hi ha gent que sigui gent polititzada, no? dir, tenen la seva feina, són autònoms, van fent, no? però avui en aquest context estan diria, molt radicalitzats, perquè és que n'estan fins als nassos. A vegades potser no és una consciència política definida, però és un hartazgo social, és un malestar. Quan a Gamonal veure tanta gent que va sortir al carrer, potser era gent que no tenia una consciència política molt definida, però era gent que n'estava farta, i n'estava farta de corrupció, que li robessin, etc. Jo crec que justament és a partir d'aquí on cal a vegades també crear la consciència política, perquè aquest malestar pot ser d'esquerra solidari, pot ser de dretes. Quan el 15M va començar a ocupar les places, jo me'n recordo allà a plaça Catalunya, potser hi havia gent que deia bueno, es que això dels drets, això de paperis per a tots, haviam, no? Llavors, és aquí on has de fer una, una tasca pedagògica de dir que bueno, la gent no marxa del seu país per gust, no li queda altre remei, aquestes persones també tenen drets, els immigrants no en roben, malgrat que es creï llegendes urbanes també interessades que ens vulguin fer creure que els immigrants doncs, ens prenen els serveis públics, les beques menjadors, etc. Això s'ha demostrat amb dades que no és així. No? Llavors el que cal justament és aquest malestar doncs, que hi hagi també un, un debat, una discussió que permeti a la gent reflexionar. No? i fer que la gent prengui una postura, que estigui informada, perquè quan mires la televisió del que avui parlem, d això no se'n parla. Llavors cal que la gent estigui informada, tingui dades i pugui tenir criteri propi i això el context de, de crisi i ajuda, però llavors per això és important aquesta trobada, jo crec, entre gent que surt al carrer manifestar-se amb gent que porta més temps organitzada amb moviments socials amb diverses experiències i aquesta trobada jo crec que va ser molt clarament el 15M. Jo me'n recordo el 15M a plaça Catalunya, que hi havia gent que a primer moment sortia al carrer que quan li plantejaves també el tema dels drets de les dones i del feminisme deia feminisme igual a machisme. no, no en tenia que feminisme el que implica igualtat de drets tant per homes com per dones, i és aquí on entra experiències de gent d'organitzacions, de moviments socials, d'ONGs, de moltes tal, on entra una discussió i permet que aquesta consciència política, a vegades incipient, intuïtiva, doncs la gent es puguin anar anar formant i que la gent sigui ciutadans crítics amb opinió pròpia. No? Jo crec que avui això ho facilita, el que evidentment bueno, encara ens falta molt de camí per anar avançant, però crec que la crisi és una oportunitat si ho sabem aprofitar col·lectivament. Això d'una banda, sobre el tema que abans comentava el senyor, del tema de les eleccions i tot, des del meu punt de vista, les eleccions per si mateixes, és el meu punt de vista, i el tenir diputats allà i tal, per si mateix no soluciona absolutament res. I jo crec que abans el senyor també ho comentava aquí vull dir les coses canvien perquè la gent pren consciència, i es mobilitza lluita pels seus drets. I a banda d'aquesta lluita, el carrer imprescindible també cal en un moment determinat, doncs, que hi hagin alternatives polítiques, donc lleials en aquestes lluites I que, i que justament facin allò que diuen i no al revés, no? com molts que diuen que faran que faran i quan arriben a les institucions doncs no fan absolutament res. Moltes vegades quan hi ha hagut organitzacions polítiques que han dit voteu-me no sé què, que un cop allà canviaria les coses, organitzacions esquerres, un cop en les institucions, on fins i tot s'han posat a vegades a governar en coalició, s'ha demostrat que des de la institució per si mateixa no es pot arrossegar la institució a l'esquerra, sinó que en general organitzacions d'esquerres que han anat en coalició amb els socialdemòcrates, etc., la institució els ha arrossegat a ells. Cap a, cap a la dreta. Per tant, els processos de canvi, des del meu punt de vista, venen des d'aquesta lluita al carrer i d'alternatives polítiques lleials en aquestes lluites i ha sigut interessant com ara recentment no? que a, a, la, la candidatura d'Unitat Popular a, a Catalunya va tenir més impacte a la imatge del diputat David Fernández aixecant-li la sabata al senyor Rodrigo Rato que moltes d'altres eh, aparicions parlamentàries que han ha hagut. No? Jo penso que a, a aquest tipus de denúncia potser és la que et permet fer un Parlament, no? però és alguna més anecdòtica, puntual, però bueno, que és extremadament important. No? Però moltes vegades els partits més tradicionals o que fan una pràctica política més tradicional, des d'allà per si mateix no canvies absolutament res. D'aquí que nosaltres parlem de procés constituent, però no com a cicle, sinó com a procés ampli polític de, de canvis, Espero que m'hagi explicat i llavors, i per tant molt en línia del que tu comentaves, no? també ara es parla de no? Sirisa, podria arribar al govern a Grècia, Cipres, bla bla. Sirisa pot ser una organització, una coalició d'esquerres que arribi al govern, però és que si no hi ha una pressió brutal des del carrer, en dos dies la troica no, els arrossega la pressió de la troica és extremadament gran, i ha d'haver-hi una ciutadania en peu de lluita, independent i autònoma respecte als que manin siguin més propers o menys propers des del meu punt de vista, i sobre el tema de les alternatives de la cooperativa integral catalana, jo crec que són iniciatives interessants que ens demostra que hi ha alternatives, que podem fer coses que no ens hem d'esperar el dia de demà per fer coses i tenim la cooperativa integral catalana però tenim moltes d'altres experiències i projectes en el marc de l'economia social i solidària banca ètica, grups de consum mitjans de comunicació alternatius, jo crec que això són fonamentals, però també penso des del meu punt de vista personal que també cal plantejar, més enllà d'aquestes experiències imprescindibles, aquesta perspectiva política de, de canvi, més enllà dels, de, de, del canvi individual, col·lectiu que puguem fer, i vull que aquesta justícia i aquestes alternatives en el consum, en la vida quotidiana, arribin al conjunt de la població. I agradio no que són necessaris aquests canvis polítics. jo treballo més temes d'agricultura i alimentació i formo part d'un grup i una cooperativa de consum i penso que és molt interessant el que ja fem i com moltes altres grups de consum fan però jo el que vull per exemple que tothom pugui menjar bé i que en els barris amb menys recursos econòmics puguin menjar bé i que en les seves escoles hi hagi menjadors escolars ecològics i que es prohibeixin els transgènics i que els pagès puguin treballar a la terra i això no ho aconseguiré només amb el meu grup de consum, amb la presa de consciència i amb el mobilitzar-nos com a tal, sinó també pressionant políticament com va fer el 15M, no? que va ocupar les places i, i, i va posar en qüestió el sistema. No? Però penso que són iniciatives imprescindibles. Alguna cosa més? Doncs vaig responent i, i concloem l'acte. Uh, sobre la unitat de l'esquerra que, que tu comentaves, justament quan es planteja la proposta de, del procés constituent és amb aquesta perspectiva de, de sumar i de fer qui ho llença és gent com la Teresa Forcades i l'Arcadi Oliveres que no tenen cap filiació política no estan en cap partit, organització política, són gent amb una credibilitat important en, en, en, en lo personal i a nivell social i ells fan aquest pas endavant perquè veuen que hi ha una situació social límit i veuen com en aquest context de crisi hi ha uns pocs que s'estan beneficiant a costa de les les de les persones i és des d'aquest punt de partida de justícia que diuen ja n'hi ha prou, cal fer alguna, cal fer alguna cosa la voluntat quan es planteja justament de sumar a molta gent que no està organitzada i també gent d'organitzacions socials i polítiques i, i tirar i tirar endavant. No? Aleshores la proposta es va presentar a l'abril de, de l'any passat i des de les ençà s'ha fet tot un treball de xerrades, de creació d'assemblees locals perquè és lo que dèiem abans, això o, o és un moviment real de gent organitzada en el territori a partir d'assemblees i que col·lectivament decidim les coses on no serveix absolutament per res i de les hores ençà s'han doncs creat 110 assemblees locals s'han fet actes realment amb moltíssima gent també tenim assemblees sectorials d'immigració, de feminisme, d'ecologisme, de temes de lluites laborals, d'educació, de sanitat, llavors ens organitzem a nivell de territori o també per, per, per, per sectors, i llavors és amb aquesta perspectiva també el que diem és que nosaltres no volem ser una paperet en unes properes eleccions al Parlament de Catalunya, sinó que cal treballar justament per sumar amb les diferents organitzacions que puguin estar en la mateixa línia amb la perspectiva de ruptura del sistema i de la pràctica i de la pràctica política i això bueno, ho hem d'anar veient, però aquesta és la perspectiva Si no, també s'hauria fracassat si això no s'aconsegueix per tant hi ha doncs aquesta, aquesta mirada'unir no? no només l'esquerra perquè no es tracta d'unicicles Jo jo crec que amb això no anem en lloc sinó que es tracta de sumar i molta gent a vegades a través de, de a títol individual que no està lloc i en el procés ho veus, hi ha molta gent que participa en el procés, gent que ve d'algunes experiències socials, polítiques, però molta gent que fa la seva primera experiència i això és important. Sobre el tema de la subvenció a l'ACEIT i tot això que tu comentaves, clar, el que estem veient és que es tendeix a subvencionar, com tu deies, la fabricació de, de cotxes i es baixa els preus dels cotxes i totes aquestes ajudes quan justament és un model de producció que té un cost mediambiental important. Cal, jo crec, plantejar una sortida de la crisi, no des de la lògica de hem de créixer, créixer, créixer, produir, produir, produir, sinó produir tenint en compte els límits del planeta Terra, subvencionar la, la, la indústria de l'automòbil, subvencionar l'energia nuclear això ens serveix de poc, el que cal és en tot cas plantejar com es porta a terme una reconversió ecològica d'aquest sector sense deixar l'estacada als treballadors i el que cal en tot cas és ajudar a, a, a models productius que sí que serien una sortida real a la crisi i amb aquest tema torno a l'agricultura perquè ho conec millor, doncs si avui es donés suport a l'agricultura pagesa a petites escales que diguessin que els, els menjadors dels serveis públics fossin en eh, producte local de temporada i ecològic, no? si els menjadors, imagineu dels hospitals, els menjadors de les universitats, de, dels col·legis públics, doncs, es, es, obtinguessin el producte a partir de pagesia local, ecològica, de proximitat de temporada, això sí que regeneraria el teixit econòmic a nivell local. No es fa perquè no interessa, perquè el senyor Juan Roig li interessa més deslocalitzar la producció agrícola als països del sud, explotar uns treballadors que no tenen cap tipus de drets socials ni laborals, aconseguir un producte el més verà possible i vendre-ho aquí tan competitiu com, com pugui. No? I aquí ens trobem a València, que l'altre dia em van dir que a plena temporada de la taronja valenciana hi ha taronges de Sud-àfrica en supermercats, en comentaven que ho explicava a Catalunya i no em creien, pagesos, però és, és així, no? Bueno, l'altre dia ho van dir que jo em vaig escandalitzar, no? jo posava l'exemple a la taronja valenciana tal, i em van dir «Ui, això, nena, això al súper n'hi ha molta de Sud-àfrica», i dius «Ostres, no?». Vull dir que tristament això és degut a com la classe política que sap, que té la capacitat d'ajudar uns o a uns altres, decideix ajudar la banca, ajudar el senyor Juan Roig, ajudar qui li toqui, perquè el té proper, no hi han vincles estrets, però no ajuda a la gent que realment ho necessita. I llavors, sobre el tema de l'abstenció, a les europees i tot plegat, evidentment, veiem que els, els índexs d'abstenció són molt alts, però també cada cop el bipartidisme s'està posant més en crisi. Allà a Catalunya és evident que el bipartidisme està en crisi, el PSC està fent aigües, i més a més en relació a la postura sobre la qüestió nacional, la convergència també està desgastada, i evidentment allà tenim la particularitat de tot el debat sobre la independència, el dret a decidir, etc però tu mires a Grècia i també el bipartidisme ha fet lida i aquí malgrat que més o menys es va mantenint, també tenen un desgast important. Eh, aleshores jo crec que és imprescindible la creació d'aquestes alternatives. abans la Teresa parlava de Podemos, Jo crec que és una iniciativa interessant aquesta experiència que, que ha sortit i aleshorores jo crec que el que cal treballar és per fer fora aquests que ens estan robant, però no per col·locar-hi uns altres, sinó que justament es pugui fer una pràctica política al servei de, de la gent, i amb rotació de càrrecs, i amb justícia, i amb democràcia. No? Però tenint molt en compte que tot això no canviarà si nosaltres no ho fem possible des de la lluita al carrer i la presa de, de consciència. I que volem una democràcia, però una democràcia de veritat. El que avui al Parlament és una farsa total i només cal veure les lleis que, que hi ha. No? Llavors jo crec que aquesta presa de consciència i aquesta mobilització és imprescindible perquè ens volen enganyats, ens volen ignorants, ens volen pobres i ens volen deprimits i cal fer tot el contrari. No? Bueno, potser ho podem deixar aquí. Ah, volies... Sí? Bueno, doncs moltes mercès a tots i ens veiem.